Hyvä se Junttila, no Turvalan uunilla. No Turvalan uunilla hyvä oli olla huijumpa ja kumia rili humale. kun kuusi tuppas kulli, niin alas täytyy tulla huijai je kumia rili humale. kun kuusi tuppas kulli, niin alas täytyy tulla huijai je kumia rili humale. Turvalan tytöks sanoo, tullu ka pojat tänne. Huli jumpa Te täällä saatte naimista, eikä maksa mitta. Huijai jegumia rili humalee. Täällä saatte naimista, eikä maksa mitta. Huijai jegumia Turvallan tiltu sanotus, sus on tuska. Huija jeku miari liihumalee. Onna siinä tuska, kun ei pane kukkaa. Huija jeku miari liihumalee. Onna siinä tuska, kun ei pane kukkaa. Huija jeku miari liihumalee. Onna siinä tuska, kun ei pane kukkaa. Onna siinä tuska, kun ei pane kukkaa. tuska, kun ei pane kukkaa. On sitä no, Se oli no, no. niin pitkä juttu laulun, kun se sanoi se, se mestarperisana, kun ku minä olin mm -hmm. niin Se sanoi, että kun Tuomosta on parempa havettiin, no. niin jätti Niin tuota vedele ravei. Sitä on vaan... alle hallin tuossa pitkälle lauraa, mm -hmm. Vaan siitä lähti parempasta. <laughs> No jatkadaan. Tämä mihinkin se jää, En mitään kehtua. En jatka, jatka, jatka, jatka, jatka. jatka. Sitä on pitkältä. Ja kun se on siihen tahtiin, miten veit no tähän Niin kun silloin 25 vuotta oli 500 kilon luoti, oli sitten se, mm. se, josta kiskoo. Ja kun se juuttuu, ei käy kuin vanhaa malliin, kun se juntattiin tuota, mitä ei ollut mitään sähkö. Mm. Niin kun se tuota tahin mukaan, se juuttaas käypi. Hmm. Ja se on vetää vetäisyä ja sitten huilata hmm. katka laulu. Hmm. Ja se ei se junttaisuus ei oo vaan lukkani. Eikä. Ne ei oo yhteenvälistä. Eh. Eh. Vaan se, siinä täytyy tuo kahti olla tuommoinen jatkaa. No, niitä on mulla paljon niitä junttaila. Niitä ruvettais laalamaan niitä ois paljon joku herran. Muistatko nyt yhtä muuta junttailaa? Mitä? Muistatko muuta junttailaa olla yhtään? En minä nyt oikein tässä... Minä... We hebben het over de